Rugăciunea a doua pentru taina și porunca mântuirii. Doamne, Tată ceresc a toate ștăutorului. Te iubim, te slăbim și îți mulțumim. Fiindcă atunci când ne-ai descoperit să nu-ți faci tip ciopit de la nelegirea asemănării celei rele ne-ai oprit. Căci prin tău cel iubit un chip Dumnezeesc ne i gălit, ca să ne faci neamul tău cel preoțesc și sfințit. Să fim slujitori ai tăi ai rânduit și să nu te înclin lor nici să le slizești, pentru că înșelarea noastră ai zăgăzuit. Zelul tău sfânt ne-ai descoperit. Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt în Dumnezeu gelos, de aceea pentru noi, în noi și cu noi, împărăția ta cea ce ai zis. Cu pronia ta ne-ai iubiit, ne-ai mântuit, ne-ai ne, sfințit, ne căci oceanul iubirii și milii tale nu are sfârșit. De aceea pentru noi ai rostit și mă milostivesc până la al miile neam către cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Numele Tău, cel veșnic și nemuritor, mai prețios decât fii și fiice, ne-ai de cei ce te urăsc, ne-ai și până la al treilea și al patrulea de neam, ne-ai pedepsit. De aceea să facem poruncile mântuirii, sfințirii, desăvârșirii și înfierii ne-ai ajutat. Să alergăm pe calea ta, puterii ne-ai dat, Să urcăm scara adevărului tău neiluminat. Să intrăm prin poarta vieții neînvățat, Să fim poporul tău binecuvântat. La cina cea de taină ne chemat, La față, ca pe fiul tău, pe sfinții tăi ești schimbat și în straie de lumină. Eu i